Остів четвертий. Кейс сидів на горищі з дерматотами на чолі і споглядав танок порошинок у розріджених сонячних променях, що просіювалися крізь кратчасте дахове вікно. У кутку монітора йшов зворотній відлік. Йому подумалося, що кіберковбої не надто шанують Сим Стим, бо це забавка для м'яса. Він розумів, що його троди і тоненька пластикова тіара Сим Деки – це практично те саме, а кіберпросторова матриця, власне, максимально спрощене представлення даних, принаймні на рівні графічного оформлення, щоб людські органи чуттів могли їх сприймати. Але сім з тим, як такий, спантеличував його своєю зосередженістю на легковажному і непотрібному підсиленні плотських чуттів. Ясно, що комерційні записи зазнають обробки. Якщо в Теллі Айшем боліла голова під час запису сегмента, користувач цього не відчує. На екрані замаготіло двосекундне попередження. Новий перемикач він під'єднав до Сендая тонкою стрічкою оптоволокна. І раз, і два, і кіберпростір плавно виріс із кардинальних точок. Чітко, подумав Кейс. Та недостатньо чітко. Треба буде долаштувати. Потім він спробував новий перемикач. Різке падіння в чужу плоть. Матриця зникла. Накрило хвилою звуку й кольору. Моллі рухалася серед вуличної юрби повз ядки з дешевими програмами, де ціни писали тимчасовим чорнилом на пластикових дошках. Із відусіль, із незліченних динаміків чулася музика. Пахло сечею, вільними мономерами парфумами, смаженими пиріжками з крилем. Протягом кількох секунд він панічно намагався керувати її тілом. Потім віддався пасивному рухові, перетворився на пасажира за її зіницями. Здавалося, її лінзи взагалі не притишують сонячного світла. Цікаво, чи вбудовані підсилювачі компенсували яскравість освітлення автоматично? Зліва внизу, на периферії зору, синіми цифрами і літерами висвічувався час «Вимахується?» – подумав Кейс Мова молліного тіла була для нього геть чужоземною Стиль пересування спантеличував Постійно здавалося, що вона от-от наштовхнеться на когось Але натовп танув перед нею, розступався, даючи дорогу «Як ти там, Кейсе?» Почув він і одночасно відчув, як вона вимовляє слова. Її долоня ковзнула під куртку. Кінчик пальця легко погладив сосок під теплим шовком. Кейсові перехопило подих. Моллі засміялася. Але з'єднання працювало тільки в один бік. Він не міг їй відповісти. Два квартали. І вона вже нанизувала на прокладений курс околиці Меморі Лейн. Кейс досі намагався перевести її погляд на орієнтири, якими він скористався би, якби довелося шукати дорогу. Пасивність уже починала його дратувати. Коли він клацнув перемикачем, перехід у кіберпростір відбувся миттєво. Кейс наблизився до стіни з примітивної криги, що оточувала Нью-Йоркську громадську бібліотеку. На автоматі порахував кількість потенційних дірок у захисті. Перемкнувся назад у молліне тіло, у хвилеподібний рух її м'язів, гостроту й яскравість її чуттів. Кейс обіймав себе на роздумах про особистість, з якою ділив ці чуття, що він насправді знав про неї. Вона також профі. Вона така, яка є, бо цим заробляє собі на життя. Зранку, коли вона прокинулася, він дізнався, як вона рухатиметься йому на зустріч. Як вони застогнуть у Нісон, коли він у неї входитиме. І що потім вона захоче кави без молока. Прямувала вона до павільйону оренди напівлегальних програм. Такі павільйони заполонили Меморі Лейн. У провулку було тихо, жодної метушні. Покупці переважно молодь, майже всім менше двадцяти. Здавалося, кожний мав за лівим вухом набір вуглецевих гнізд, та Моллі на них не фокусувалася. Обабіч центральної галереї ядки. Перед ними вітрини, де продавці сотнями виставляли на огляд мікрософти і кутасті пласти різнобарвного кремнію, запаяні в прозорі довгасті бульки пластику на білому картоні. Моллі попрямувала до сьомої ядки під південною стіною. На касі стояв голомозий Малий із скляними очима. За його лівого вуха стричало з десяток мікрософтових шпильок. Вона зупинилася просто перед ним. «Ларі, ти тут, чувак?» Малий сфокусувався, випростався на стільці і брудним нігтем виколупав за вуха пурпурово-червоний мікрософт. «Аго, Ларі!» «Молі!» – кивнув Малий. «Є певна робота для одних твоїх друзів, Ларі!» Ларрі витягнув із кишені червоної спортивної сорочки плаский пластиковий футляр, розкрив його і уклав Мікрософт поряд із десятком інших, поводив над ним рукою, вибрав лискучо чорний, трохи довший, і акуратно ввів за вухо. Примружився. У молі компанія. І Ларрі це не подобається. Ого. відповіла вона. Не знала, що ти такий е, чутливий. Я вражена, немало коштує така чутливість, певно. Леді, ми знайомі. Погляд його знову був скляний. Шукаєте софти? Модерних шукаю. Молі, ця штука. Він поклацав нігтем по чорній шпильці. Каже, що на тобі їздець, хтось дивиться крізь твої очі. То мій напарник. Скажи напарникові, хай іде. Маю дещо для пантерних модерних, Ларрі. Леді, ви про що взагалі? Кейсе, я далі сама. Він клацнув перемикачем і знов був у матриці. Кілька секунд після образи павільйону висіли перед ним у дзвінкій кіберпросторовій тиші. Пантерні модерні. Дав він запит Хосаці, знімаючи троди. Оглядово. П'ять хвилин. Уже. Відповів комп'ютер Таку назву він чув уперше Щось нове Виникло під час його перебування в тібі Субкультурні пошесті Носилися агломератами Зі швидкістю світла Цілі молодіжні культури Поставали за ніч Переживали сезон І зникали назавжди Починай, наказав він Хосака передала запит До бібліотек журнальних архівів і новинних агентств. Огляд починався із стоп-кадру, який спершу здався кейсові колажем. хлоп'яче обличчя на тлі забризканої фарбою стіни. Темні очі, епікантуси обабіч перенісся. Явно результат хірургії, безжально прищаві щоки, бліді і запалі. Хосака розморозила кадр, і хлопець почав загрозливо граційно рухатися вдаючи хижака в джунглях. Його тіло було майже невидимим. Абстрактна мішанина плям, що нагадували розмиту цегляну кладку, опливала тісним комбінезоном. Міметичний полікарбон Перехід до інтерв'ю з Вірджинією Рамбалі, доктором суспільних наук Нью-Йоркського університету. Рожеві літери і цифри її імені, посади та місця роботи пульсували на екрані. Вони зосередилися на несистематичних актах сюрреалістичного насильства, промовив хтось за кадром. Можливо, нашим глядачам буде непросто зрозуміти, чому ви й далі наполягаєте, що цю поведінку не можна вважати тероризмом. Доктор Рамбалі посміхнулася завжди існує межа, за якою терорист уже не маніпулює певним медіагештальтом. Насильство цілком може її перетнути. Але при цьому терорист, який це насильство вершить, сам стає симптоматичною складовою зазначеного медіагештальту Зазвичай над тероризмом ми розуміємо щось нерозривно пов'язане з медіа Пантерні-модерні відрізняються від терористів своїм рівнем самосвідомості Своїм розумінням міри відмежованості медіа від терористичного акту на етапі його первинного соціополітичного наміру. Пропуститься, наказав Кейс Першого свого модерного Кейс побачив за два дні після перегляду добірки зібраної хосакою. Він дійшов висновку, що модерні – це осучаснений варіант великих учених, популярних за його юності. Може, агломератами блукає якась примарна підліткова ДНК, що кодує всі особливості субкультур-одноденок, а потім редуплікується на випадкових часових відрізках. Пантерні модерні були софтоголовим різновидом великих учених. Якби технології дозволяли, вчені теж ходили би з мікрософтами за вухом. Найбільше важив стиль, а він був той самий. Модерні теж були корисливими жартівниками, нігілістами і технофетишистами. Модерним, який прийшов під двері горища з ящиком дискет від Фіна, був тихий хлопець на ім'я Анджело. Його обличчя нагадувало шмат гладкої потворної шкіри, штучно вирощеної на колегені і полісахаридах, добутих з акулячих хрящів. Це був один з найстромніших результатів вибіркової хірургії які Кейс бачив у своєму житті. Коли Анджело всміхнувся і показав ножоподібні ікла, Кейс полегшено зітхнув. Зародкові зубні транспланти. Таке він уже бачив. «Не дозволяй малолітнім гадам змушувати тебе почуватися старим пердуном», порадила Моллі. Кейс кивнув, занурений у хитросплетені патерни сенснетівської криги. «Це воно». У цьому весь він, усе його буття. Він забував їсти. Молля лишала коробки з рисом і пінопластові таці з суші на краю довгого стола. Іноді він настільки занурювався, що не хотів перериватися на похід до хімічного туалету, встановленого в кутку грища. Сенснетівська крига мінилася. Вкривалася новими візерунками, коли він пробував просочитися в шпарини. Вираховував найочевидніші пастки, прокладав наскрізний курс. Це була класна крига, шикарна крига. Її візерунки палали перед очима, коли Моллі лежала на кейсовому плечі в ліжку, коли він споглядав червоний світанок крізь грачасте дахове вікно. Цей веселковий піксельний лабіринт він бачив одразу після пробучення. Прокинувшись, він сідав за деку. І, навіть не вдягаючись, виходив у матрицю. Він ламав кригу, він працював, він втратив лік часу. А іноді, перед тим як провалитися в сон, особливо коли Моллі виходила на розвідку з найманцями модерними, хвилею накочувалися згадки про тібу обличчя і неонове світло нінсей. Якось він виринув із плутаного сновидіння про ліндулі. Не міг пригадати, хто вона і ким йому була. А коли пригадав, то вімкнувся в матрицю і пропрацював дев'ять годин поспіль. Сенснетівську кригу він ламав дев'ять повних днів. «Я давав тиждень», – зауважив Армітіч, але таки не зміг приховати задоволення, коли Кейс показав йому план на бігу. Доки розслаблявся, в самого себе час забрав. «Хріна лисого я забрав». Відповів Кейс, посміхаючись в екран. «Це хороший результат!» «Так», – визнав Армітіч. «Але ти все одно не розслабляйся. Порівняно з тим, що на тебе чекає, це стрілялка на гральних автоматах». «Люблю тебе, котяча мати!» Прошепотів зв'язковий «Пантерних модерних». Крізь кейсову гарнітуру його голос здавався шародінням перешкод. «Атланта, кошенята! Можна починати! Як чуєте? Починаю!» Молін голос звучав ще чистіше. «Чуємося і куримося!» У модерних була саморобна антена в Нью-Джерсі. Вона перекидала шифрований сигнал зв'язкового на супутник секти «Синів Христа Царя Небесного» той вбесів над Мангеттеном на геосинхронній орбіті. Модерні вирішили ставитися до операції як до приватного багатоходового жарту, тож навряд вибирали комунікаційні супутники випадково. Сигнал «Моллі» передавався на супутник через метрову тарілку, приліплену до даху чорного скляного банківського хмарочоса за вишки з будівлю «Сенснет». «Атланта». Розпізнавальний код простий – Атланта, Бостон, Чикаго, Денвер. Код змінюється що 5 хвилин. Якщо комусь вдасться перехопити Молін сигнал, розшифрувати його, синтезувати її голос. Модерні це помітять. Якщо вона затримується у будівлі довше, ніж на 20 хвилин, то цілком ймовірно, що звідти вже не вийде. Кейс залив у горло останню каву, наліпив троди. Почухав груди під чорною футболкою Він дуже слабко уявляв Яку саме диверсію модерні задумали влаштувати для охорони Його завдання – успішно ввести криголам у сенснетівську мережу Коли Моллі цього потребуватиме Він спостерігав за зворотним відліком у кутку екрана Два, один Увімкнувся і запустив програму Видихнув зв'язковий Прорізаючись крізь осяйні шари сенснетівської криги, Кейс чув тільки цей голос. «Пішло. Тепер Моллі». Він перемкнувся на семстим і перемістився в її чуття. Шифратор трохи затуманював візуальну передачу. Моллі стояла перед золотавою церкальною стіною у величезному білому вестибюлі. Жувала гумку і з очевидним задоволенням вивчала своє відображення. Якби не величезні темні окуляри, під якими повністю ховалися імпланти. Вона би цілком вписувалася в антураж. Чергова туристка, що сподівається хоч разочок побачити Телі Айшем наживо. На ній був рожевий пластиковий плащ, біла сітчата сорочка і вільні білі штани, скроєні торішнім найпопулярнішим токійським фасоном. Вона всміхнулася сама собі, і видала гумову бульку Кейс ледь не засміявся Він відчував мікропористий пластер на її ребрах І приклеєні ним пласкі корпуси апаратури Радіопередавач, Семстим-передавач і шифратор Горловий мікрофон на шиї вона як могла замаскувала під анальгетичний дерматиск Руки, сховані в кишенях рожевого плаща, ритмічно стискалися і розслаблялися Наче під час вправ За кілька секунд він зрозумів Що незвичні відчуття під нігтями викликали леза Вони частково висувалися і ховалися Кейс перемкнувся в матрицю Програма дійшла до п'ятьох воріт Він спостерігав, як його криголам Стробоскопічно блимає і звивається перед ним І майже не відчував, як пальці бігають декою І коригують процес Прозорі кольорові стіни розсувалися, наче колода карт у руках фокусника «Оберіть карту», – сказав він собі «Будь-яку карту» Шар криги був позаду Кейс засміявся Сенснетівська система безпеки прийняла його вхід за переказ від лос анджелеської філії Він був усередині Вірусні підпрограми шлейфом осипалися за стіною Зливалися з кодом криги Готувалися відхилити справжній переказ із Лос-Анджелеса Коли такий надійде Він знову перемкнувся Моллі дефілювала повз величезну приймальну стійку В глибині вестибюля Годинник, під'єднаний до зорового нерва, Показував одна хвилина 20 секунд по півночі О півночі за узгодженим часом Зв'язковий Джерсі дав команду в жилу. Дев'ять модерних в радіусі 200 миль навколо одночасно зателефонували з таксофонів у службу надзвичайних ситуацій. Кожен виголосив підготовлену промову, поклав слухавку і, знявши хірургічні рукавички, розчинився в темряві. Дев'ять департаментів поліції і дев'ять управлінь у справах громадської безпеки намагалися осягнути почуте. Маловідома секта войовничих християнських фундаменталістів узяла за себе відповідальність за введення у вентиляційну систему будівлі нет забороненої психоактивної речовини, відомої як «Синя дев'ятка», у кількості достатній для клінічних проявів. «Синя дев'ятка» у Каліфорнії відома також як «Печальний ангел». У 85% піддослідних викликала напади «гострої параної», та провокувала психоз, характерним симптомом якого було прагнення вбивати собі подібних. Кейс класно перемикачем, коли його програма входила під систему безпеки сховища дослідницьких матеріалів SenseNet. Тепер він разом із Моллі заходив у ліфт. Перепрошую, ви працівник? Здійняв брови охоронець. Моллі видула і лопнула бульку. «Ні», – відповіла вона. І двома зігнутими пальцями правої руки вдарила охоронця в сонячне сплетіння. Той склався навпіл і потягнувся до передавача на поясі. Але вона приклала його головою об стіну ліфта. Жуючи тепер трохи швидше, вона вибрала зачинити двері і «стоп» на підсвіченій панелі. Вийняла з кишені плаща дешифратор і під'єднала його шлейф до щілини магнітного замка, що оберігав електросхему панелі. «Пантерні» модерні вичекали чотири хвилини, доки їхній перший хід дасть результат. А тоді ввели наступну точно зважену дозу дезінформації. Цього разу безпосередньо у внутрішню відеомережу сенснетівської будівлі. Чотири хвилини три секунди. Всі екрани в будівлі меготіли з частотою, яка викликала серцеві напади в тих санснетівських працівників, які були до цього схильні. Потім на екранах з'явилося щось віддалено схоже на людське обличчя, витягнуте на всі боки, наче якась збочена карта земної півкулі. Розкрилися вологі синюваті губи, ворухнулася видовжена щелепа. Червонястий клубок вузлуватих коренів, що міг слугувати потворі рукою, потягнувся до камери, розплився і зник. Замехтіли образи біохімічної тривоги. План системи водопостачання будівлі. Руки в рукавичках маніпулюють лабораторним посудом. Щось падає далеко вниз. Розмитий сплеск. Аудіосупровід, запущений із швидкістю майже вдвоє більшою за нормальну, взяли з новин місячної давнини про перспективу воєнного застосування речовини, відомої як HSG, яка регулює швидкість росту людських кісток. При передозуванні HSG швидкість ділення кісткових клітин певного типу могла пришвидшуватися чи не в десятеро. Через п'ять хвилин після півночі в дзеркальному хмарочосі компанії «Сенснет» перебувало близько трьох тисяч працівників. Коли відеоповідомлення «Пантерних модерних» закінчилося білим спалахом на екранах, «Сенснетівський хмарочос» забринів від страшного вереску. Зреагувавши на попередження про «Синю дев'ятку» у вентиляційній системі, до будівлі наближалося півдесятка тактичних СПП Нью-Йоркської поліції з увімкненими наповну прожекторами для розгону демонстрацій. Вертоліт підрозділу швидкого реагування знявся із злітного майданчика на Райкерсі. Кейс запустив свою другу програму. Точно розроблений вірус увійшов у систему режимного керування, вбудувався в її код і приховав усе з напівпідвального поверху, де SenseNet зберігала свої дослідницькі бібліотеки. «Бостон», – почувся голос Моллі. «Я внизу». Кейс перемкнувся і побачив стіну ліфтової кабіни. Моллі розтібала білі штани. Він побачив на її лиці примотаний мікропурою пузатий пакунок кольору шкіри. Вона нахилилася і віддерла пластир. Коли вона розгортала модернівський комбінезон, бордові цівки потекли від нігтів міметичним полікарбоном. Вона скинула пластиковий плащ, лишила його на підлозі колобілих штанів і почала натягувати комбінезон поверх сорочки. 6 хвилин 26 секунд Вірус пробурив хід у командній кризі бібліотеки Пройшовши всередину, Кейс побачив синій простір А в ньому кодовані кольором сфери Нанизані на щільні неоновоблакитні грати У безпросторі матриці суб'єктивні виміри просторово-візуального представлення даних не мали обмежень Якби Кейс зламав зі свого сендая іграшковий калькулятор між кількома основними командами, він побачив би неосяжне ніщо. Кейс почав уводити послідовність команд, яку він придбав в одного сарарімана середньої ланки із серйозною наркотичною залежністю, наче на невидимих рейках він поплив між сфер Ось та що треба. Він зламав захист сфери і увійшов всередину. Під гладке, мов скло. Холодне, неоново-блакитне склепіння без зірок і планет. Запустив під програму, що вносила зміни в команди центрального пульта. Тепер на вихід. Обережно заткуючи, вірус зашив за собою прорубаний хід. Справу зроблено. У вестибюлі Сенснетівської будівлі за вазоном із деревом сиділи двоє пантерних модерних і старанно знімали на камеру так зване повстання. Обидва були в хамелеонівських комбінезонах. Спецпідрозділ розпилює пінні барикади. Зауважив один так, що було чутно в горловий мікрофон. Реагувальники тут намагаються пошатити в артоліт. Кейс клацнув перемикачем і провалився в больове пекло розтрощеного стегна Моллі притислася до сірої стіни довгого коридора, дихала рвано і непевно Кейс миттєво перемкнувся назад у матрицю Розжарений до білого дріт болю поволі розтанув у його лівому стегні «Що сталося, Кошенята?» – запитав він у зв'язкового Кейсова програма відбувала цикл за циклом. Неонова малинова парость завтовшки з волосину виросла з центру зашитого вірусом ходу і потягнулася до мінливого контуру Креголама. Чекати не було часу. Він глибоко вдихнув і перемкнувся на семстим. Моллі зробила один крок, намагаючись перенести вагу на руку, якою трималася за стіну. Сидячи на горищі, Кейс застогнав. Далі вона мала перестопити через руку на підлозі. Рукав уніформи, забризканий свіжою кров'ю. Уламки скловолоконної тонфи. Здавалося, її очі бачили тільки прямо попереду. На третьому кроці Кейс заволав від булю і оговтався в матриці. «Кошенята! Бостон! Любі!» Голос був хрипкий від болю. Вона закашлялася. Невеличка проблемка з місцевими. Здається, один з них зламав мені ногу. Що зробити для тебе зараз? Ходяча мати. Голос зв'язкового було ледве чутно через перешкоди. Кейс змусив себе перемкнутися на симстим. Вона сперлася на стіну, перенесла вагу на цілу ногу. Порилася на черевній кишені комбінезона, витягла аркуш пластику, обліплений дермадисками всіх кольорів веселки, обрала три і міцно наліпила їх на ліве зап'ястя ближче до вен. Шість тисяч мікрограмів синтетичного ендорфіну опустилися на біль, наче молот, розбила його на друски і розчинили назовсім. Спина судомно вигнулася. Рожеві хвилі тепла попливли її стегнами вгору Моллі зітхнула і осіла Так, кошенята, тепер усе в нормі Тільки хай дадуть пригоду медиків, коли вийду Передайте моїм людям Різельнику, дві хвилини до цілі Прикриєш? Передайте, я на місці і прикрию Відповів Кейс Моллі покульгала коридором коли вона обернулася, він побачив тіла трьох сенснетівських охоронців. Одному з них, здавалося, бракувало очей. «Спецпризначенці є реагувальники, затраїли перший поверх, мати! Пінні барикади! Тут сає ворко!» «Тут у підвалі теж не сухо!» – відповіла вона, проштовхнувшись крізь від двері. «Різальнику, я майже на місці!» Кейс перемкнувся на матрицю, та зняв троди щола. чола. Він був увесь мокрий від поту. Витер обличчя рушником. Сьорбнув води з велосипедної пляшки, що стояла біля хосаки, і оглянув схему бібліотеки на екрані. Червоний курсор замиготів у проході. Лише кілька міліметрів до зеленої точки, що позначала місце, де тримали конструкт дік Рівного. Він подумав про її зламану ногу. Що з нею буде, якщо так ходити? Із достатньою дозою синтетичного ендорфіну в крові вона би й на кривавих куксах ходила. Кейс затягнув нейлоновий пояс, що втримував його в кріслі, і наліпив троди. Тепер це рутина. Троди, вмикач, перемикач. Дослідницька лабораторія «Сенснет» була режимним об'єктом. До всього, що тут зберігали – Можна було під'єднатися тільки за умови фізичного доступу Моллі кульгала між рядами однакових сірих шав «Кошанята, передайте, ще п'ять і тоді десять ліворуч» «Ще п'ять і тоді десять ліворуч, ходяча мати» Повторив зв'язковий Вона повернула ліворуч Між двох шаф принишкла бліда як смерть бібліотекарка З мокрим від сліз обличчям і скляним поглядом Моллі не звернула на неї уваги. Кейсові стало цікаво, що модерні зробили, аби спровокувати такий глибокий переляк. Він знав, що в їхній план входила фальшива загроза, але був надто зосереджений на криголамах і слухав пояснення Моллі одним вухом. «Усе», – сказав Кейс, та вона вже зупинилася перед шухлядою з конструктом. Контури шухляди нагадали кейсові неоацтекські шафи в передпокої Джуліуса Діна в тібі. Давай, різельнику, промовила Моллі. Кейс перемкнувся в кіберпростір і ввів команду, що запульсувала малиновою ниткою крізь бібліотечну кригу. П'ять окремих систем сигналізації були впевнені, що досі працюють. Три хитромудрі замки деактивувались але все одно вважали, що лишилися замкненими. У Центральний банк даних бібліотеки надійшло непомітне виправлення. Конструкт прибрали із сховища за наказом дирекції місяць тому. Коли перевірятимуть дозвіл, усі записи буде стерто. Дверцята безшумно розчинилися. 0, 4, 6, 7, 8, 3, 9 – продиктував кейс і Моллі витягла з картотеки чорний контейнер. Він нагадував магазин великої штурмової гвинтівки, весь у попереджувальних наліпках і позначках рівня доступу. Моллі зачинила дверцята. Кейс перемкнувся. Вивів червону нитку під програми з бібліотечної криги. Нитка миттєво втягнулася в основну програму і запустила повний назад. Ворота сенснетівської системи безпеки замикалися за ним, коли він відходив. Під програми втягувалися в тіло Криголама, коли він минав ворота, що їх вони втримували відчиненими. «Я вийшов, Кошенята», – сказав він, і безсило відкинувся в кріслі. Вже не треба було так зосереджуватись, як під час набігу, і він міг відчувати своє тіло, навіть не вимикаючись із Матриці». У «Сенснеті» зникнення конструкта помітять лише за кілька днів. Звернуть увагу на відхилення Лос-Анджелесського переказу. Адже воно надто вдало збіглося із терористичною диверсією модерних. Він сумнівався, що троє охоронців, яких Моллі лишила в тому коридорі, зможуть дати свідчення. Клацнув перемикачем. Ліфт із Молліним дешифратором, приліпленим до панелі, був на місці. Охоронець так само лежав на підлозі Тепер Кейс помітив дерм у нього на шиї. Мабуть, Моллі наліпила, аби не прокинувся Вона переступила через охоронця і від'єднала дешифратор Перш ніж натиснути вестибюль Коли двері розійшлися, знато повирвалася жінка Збігла в ліфт і врізалася головою в задню стіну Моллі не звернула на неї уваги Нахилилася, віддерла дерм із шиї охоронця. Викинула білі штани, плащ і окуляри в коридор. Натягнула капішон комбінезона на лоб. Конструкт, що лежав у червоній кишені комбінезона, врізався їй в родину, коли вона рухалася. Вона вийшла. Кейс бачив паніку, але в закритому приміщенні ніколи. Працівники нет вибігали з ліфтів і неслися до дверей. Але там на них чекали пінні барикади спецпідрозділів і травмати реагувальників. І ті, і ті були впевнені, що мають справу із скаженим натовпом потенційних убивць, тож діяли напрочуд злагоджено. За розтрощеними дверима головного входу поверх поліцейських барикад уже утворилася тришарова барикада стіл. Глухі постріли травматичних дробовиків задавали ритм завиванням натовпу. Коли той носився туди й назад, мармуровою підлогою вестибюля. Кейс ніколи не чув нічого подібного. Моллі, очевидно, теж. Господи! промовила вона і на мить зупинилася. Перед нею плескалося море вереску, волання, стогону й крику, породжене чистим, всеосяжним і нестримним жахом. Підлогу вестибюля вкривали тіла. Одяг, кров і подарті жовті аркуші роздруківок Ході, Ми на вихід. Дві пари очей дивилися на неї з-під капішонів модернівських комбінезонів Що мінилися всіма кольорами й відтінками Не встигаючи за вихором збожеволілого живого тла Ти поранена? Ході, Томмі тебе виведе Томмі передав щось у руку другому Відеокамеру, загорнуту в полікарбон. Чекало, вимовила Моллі. Я йду. Тоді вона впала. Але не на мармурову підлогу, заляпану кров'ю і блювотинням. А на дно теплого, мов кров, колодязя, де панують темрява і тиша. Лідер пантерних модерних, який називався «Люпусом нетутешнім», носив полікарбоновий записувальний комбінезон, що давав йому змогу відтворювати тло, коли і як заманеться. Спершись на край кейсового робочого столу, наче якась надсучасна гаргулья, він усміхнено роздивлявся кейса й армітіджа з-під зможкуватих повік. Ціла веселка мікрософтів їжачилася за його лівим вухом. Гострим і порослим рожевим пушком. Волосся в нього теж було рожеве. Зіниці він модифікував так, щоб вони відзеркалювали світло, наче котячі. Кейс роздивлявся, як текстури й кольори спливають люпосовим комбінезоном. «Ви все випустили з-під контролю», – сказав Армітіч. Він, мов статуя, стояв у центрі кімнати, загорнений у дорогий на вигляд блискучо-чорний плащ. «Це хаос, містере. Хаос – наша мета й метод. Це наша фішка. Ваша жінка про це знає. Ми працюємо з нею. Не з вами, містере, ніхто». Комбінезон Люпуса перефарбувався в дивний кутастий орнамент бежевого й авокадово-зеленого кольорів. «Їй була потрібна медична бригада. Вона зараз у медиків. Ми про неї подбаємо. Все гаразд». Він усміхнувся. «Заплатіть йому», – сказав Кейс. Армітіч розлючено зиркнув на нього. «Ми не отримали товару». «Товару вашої жінки», – відповів нетутешній. «Заплатіть йому». Армітіч покрукував до столу. Витягнув із кишень плаща три товсті пачки нових єн. «Перерахуєте?» – запитався він у нетутешнього. «Ні», – відповів пантерний модерний. «Ви заплатите, бо ви містер ніхто». «Ви платите за те, щоб ним лишитися, не бути містером кимось!» «Сподіваюся, це не погроза», – відповів Армітіч. «Це бізнес», – сказав нетотешній, запхавши гроші в єдину черевну кишеню компінезона. Задзеленчав телефон. Кейс відповів. «Це Моллі», – сказав він Армітічу і передав слухавку. Склепіння над агломератами засвічувалося перед світонковою сірістю, коли Кейс вийшов на вулицю. Його кінцівки були холодні і наче чужі. Він не міг заснути. Від горища його нудило. Спершу люпу спішов, а потім Армітіч, а Моллі десь оперували. Асфальт завібрував під ногами, коли під землею пронісся поїзд. Десь у тануло завивання сирен. Згорблений, він ішов і звертав на мання, піднявши комір нової шкірянки. Викинув у стічну решітку першу Єхеюанину. Підкурив наступну. Спробував уявити капсули з токсином, про які казав Армітіч. Вони розчиняються в його тілі. Мікроскопічні мембрани тоншають із кожним його кроком. Нереально. Нереальними здавалися жах і агонія, які він побачив очима Моллі у вестибюлі Sense.net. Упіймав себе на спробі згадати трьох людей, яких убив у Тібі. Обличчя чоловіків стерлися з пам'яті. Жінка здавалася схожою на лінду Лі. Пом'ята триколісна вантажівка із дзеркальними вікнами проїхала повз нього. У кузові граміли пусті пластикові балони. «Кейсе!» Він смикнувся убік, Рефлекторно притисся спиною до стіни. «Повідомлення для тебе, Кейсе!» Перед ним стояв люпус нетутешній. Його комбінезон мінився кольорами веселки. «Вибач, не хотів тебе налякати». Кейс випростався, поклав руки в кишені. Він був на голову вищим за модерного. «Ти побережнішим був, нетутешній». «Ось повідомлення!» «Мовчо зим, Промовив він по літерах. «Від тебе?» Кейс зробив крок уперед. «Ні, для тебе!» Хто передав? «Мовчо зим. Повторив нетутешній і кивнув, хитнувши перед Кейсом рожевим і рокезом. Його комбінезон став матово-чорним, наче вугільна тінь на старому бетоні. Він виконав дивний таночок. Покрутивши тонкими чорними руками, а тоді зник. Ні, досі тут. Рожеве волосся сховане під капюшоном. Комбінезон того ж відтінку сірого, що й тротуар, на якому він стоїть. В очах віддзеркалювався червоний сигнал світлофора. Тепер точно зник. Кейс заплющив очі, потер їх занімілими пальцями. Сперся спиною на стару цегляну стіну. На Нінсей усе було значно простіше.